Godmorgen og velkommen til Jørgen Morgennyheder. Det er onsdag den 15. marts, og her til morgen starter vi hos stor nord, der har trådt forslaget om en kapitaludvidelse tilbage. Vi skal også høre lidt om Novo Nordisk, der har sænket sine listepriser på insulin i USA. Og så slutter vi af på det amerikanske marked, der tirsdag endte i grønt efter friske inflationstal. Du lytter til Jøen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. I dag er der generalforsamling i det danske C25-selskab en Store Nord. Men så sent som i går aftes bliver der ændret i dagsordenen for mødet. Bestyrelsen hos GN Group har nemlig valgt at trække forslaget om en kapitaludvidelse på op til 7 milliarder kroner tilbage, som der ellers skulle stemmes om til generalforsamlingen i dag. GN skriver en pressemeddelelse. Feedbacken fra og dialog med stillige aktionærer forud for generalforsamlingen, såvel som stemmer modtaget på forhånd, har gjort det klart, at forslaget ikke vil opnå støtte for de krævede to tredjedel af stemmerne, selvom omtrent halvdelen af stemmerne var for forslaget. Bestyrelsen finder det fortsat nødvendigt med yderligere kapital til at nedbringe den høje gæld i GN og derfor vil den nu afsøge alternative veje til finansiering og vende tilbage til aktionærerne med et nyt forslag på et senere tidspunkt. Lars Hytting, der er chef for aktiehandlen hos Arta Kapitalforvaltning, kalder GN's beslutning om at droppe kapitaludvidelsen for et cirkus uden lige. Han udtaler, at han er spændt på, hvad der sker herfra. Han siger om sagen til Jørgen Man skulle aldrig have annonceret en kapitaludvidelse, men i stedet har fokuseret på to andre muligheder. Den ene er at sælge hearing, den anden er at fremstaffe et mindre beløb uden stor kapitaludvidelse. GN har bemyndigelse til at måtte udstede op til 20 procent af aktiekapitalen i nye aktier, og kombineret med en langsigtet spareplan vil man kunne komme i mål. Han hæfter sig ved, at GN-aktien er faldet op mod 25 procent, siden GN's store afslørede deres planer om en kapitaludvidelse. Det er en dårlig måde at skabe værdi for aktionærerne på, lyder dommen fra Lars Hytting. Nummer Nordisk annoncerede tirsdag, at koncernen vil sænke sine listepriser på insulin i USA med op mod 75 procent. I forrige uge meldte Novo Nordisk største konkurrent eller Lilly også ud, at de sænker deres listepriser på insulin i USA. Umiddelbart lyder det som godt nyt for diabetikere på den anden side af Atlanten, men ikke for indtjeningen i de to store insulinproducenter. Eller det skulle man i hvert fald tro. Men de to medicinalselskaber kan faktisk ende med at tjene mere på grund af de lavere listepriser, skriver Bloomberg News ifølge MarketWire. Det skyldes, at de to koncerner ved at sænke priserne kan undgå at betale millioner af dollar i rabatter til den amerikanske stat. En lov fra 2021, der træder i kraft til næste år, fjerner nemlig loftet på rabatbetalinger, som staten kan kræve i forhold til listepriserne. Dermed ved at sænke listepriserne, står Nordisk til at spare 350 millioner dollar i 2024 fra salg af nogle af deres insulinprodukter. Tirsdag landede der friske inflationstal for USA, som sendte aktierne op. Tallene slog fast, at inflationen på årsbasis i februar var på 6 procent, ligesom ventet af markedet. Også det friske tal for kerneinflationen led op til forventningerne. Inflationstallene bekræftede markedets forventninger om, at Fed ved deres rentemøde i næste uge vil hæve renten med 0,25 procent De friske tal skabte også lettelse i aktiemarkedet efter stor, stor uro de seneste par dage i kølvandet af sidste uges to amerikanske bankprolapser. De tre ledende amerikanske indeks S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, steg alle mellem 1 og 2 procent. Også finansaktierne steg tirsdag, efter at være dykket kraftigt mandag. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der var du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på youinvestor.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.